Kai, uh, är det nog ändå nödvändigt, tycker du, att vi har anställt en sminkös när vi ändå gör radio? No, men nu är det ju alltid viktigt att man ser bra ut. Hej, ta det luft nu med kajalen, alltså jag är ju ändå kar. Men måste vi göra det liksom inte varje avsnitt ändå? För alltså det kostar ju och det dras ju sedan av våra löner. No, men när det gäller ögonfokus så liksom det är värt varje sen. välkommen till Radio Pleppo Programmet som har svårt med det där att hålla käft Med Ted och Kai. Och idag är vi på besök på en avfallshanteringsstation Det ställer dit alla våra och era sopor hamnar Efter att vi slängt dem i roskisen Jo, ja, och eftersom Radio Pleppo ju framförallt är ett aktualitets- och utbildningsprogram så har vi ju alltid tagit de chanser som funnits för att sprida kunskap om till exempel miljöfrågor. Ja, och idag ska vi lära oss allt möjligt om sopsortering och farliga ämnen och återvinning och allt sånt som är bra för planeten. Med oss som vår guide har vi föreståndaren för hela den här anläggningen, um, Ansikella. Och ja, det är samma Ansikella, den här artisten som sjöng den där Mikan Fajan BMW för något år sedan. Han, han jobbar alltså här nu för tiden. Öm, siis, äh, se missä me nyt ollaan? <laughs> hei, älä, hei, tuu takaisin, hei... Nää... Ja, no, joo, ja, no, tähän vii musta vielä klara osa selvä här nu då. Hans Ekela sprang iväg. Ja, nå, det som vi ser här, eller som ni hör, är alltså en massa container som är helt i bredden fyllda med skräp. Och, ja, det är alltså sorterat färdigt och det finns olika container för olika sorters skräp. Här har vi till exempel en container som är helt full med E-type-skivor. Och här längre bort finns en som innehåller en enorm samling papper. Vi ska se på skylten så står det EUs grundlag. Ja, ja. Jo, ja, och maskineriet här i anläggningen så styrs automatiskt från en central dator. Och det är alltså hydrauliska pressar då som trycker ihop skräpet i små, små block. Och, och de här blocken så bränns sedan. Och ja, nu startar till exempel pressarna i den här containern med blandavfall och... Hej Ted, kolla vilken kraft skräpet blir ihoppressat med. Alltså, tänk om man ska ramla ner dit nu. Det ska nog vara hemskt. Det är nog rent av det hemskaste jag kan tänka mig. Man ska nog akta sig. Men samtidigt är det ju fascinerande att titta på. Kaj, jag, jag tror jag tar mig närmare klipp. Ted, akta, det finns ett bananskal där. <toss> <toss> <toss> <toss> <toss> <toss> Pappa, jag måste tala med dig. Ja visst, min son. Kom och sätta dig här bara. Pappa, det här är så svårt. Jag vet inte hur jag ska kunna säga det här. Men snälla pojke, men vad är det? Berätta nu bara. Du ser ju helt förstörd ut. Pappa, det är så att jag är homo. Ja men det gör ju ingenting kära pojken min det är ju det är hur bra som helst oroa dig inte så jag kom hit. Jag är så stolt över dig min son och att du är homo ändrar ju på ingenting det, det är bara bra att du är homo. Pappa oh, alltså, ma, Var har är så orolig och inte våga säga det här åt dig mer än fem år. Jag trodde att du skulle kasta ut mig Och, och så reagerade du så här? Alltså jag är helt stum <skratt> <skratt> <skratt> Vad har du? Alltså jag Stum nej inte får du vara stum Vad säger du riktigt nej nej nej nej. nej nej nej nej Men det är bara att du inte hittar det rätta att säga ännu Inte har du sagt det här om din mamma Hon är så dålig inte skulle hon förstå Alltså, alltså stum ha, Har jag varit en dålig pappa på något sätt då? Men du är ju bara 17 år att inte kan du vara säker på sånt där ännu. Att nu minns jag ju hur det var när man var i din ålder. Att ibland tänkte man att tänk om jag är stum. Och man kollar på andra i duschen och jämför det. Och ibland kanske man skulle ha inbildat sig någonting. Men sen hittar man ju plötsligt den man älskar. och ja, Så är man gift. Jag är gift med din mamma och jag är lycklig nu. Och nu händer det ju ibland att jag kollar på stumfilm. Men det är ju bara när jag är ensam. Och det viktiga är ju att jag älskar din mamma över allt annat. Snälla pojken min.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 Ja, till att börja med var det en svår förlossning. När jag var ett år amputerades min kärlek. När jag var två år drunknade min hund i avföring. När jag var tre år skadade min far sig på tv och låg i svåra smärtor tills han dog på min fyraårsdag. När jag var fem år fick jag nageltrång. När jag var sex år fick jag stryka min bror. När jag var år blev jag lam i snoppen. När jag var åtta år fick jag leksaksappa. När jag var nio år jag ner mig då jag såg ett När jag var tio så fick jag kramp. Det gjorde jävla ont om man säger det på radio. Ja, det var min barndom. Hur mycket är det skrävet? En halv sida. Inte fullt. Då tar vi lite mer. <kör> När jag var 11 år gick jag med lös mage i ett helt år. När jag var 12 år mig på min leksaksaff och fick rabies och tog upp min syster. När jag var 13 fick jag hängbröst. På min 14-årsdag fick jag sammanlagt 15 BH av de andra gossarna på klassen. Det var inte roligt. När jag var 15 var jag den enda pojken som inte kommit in på varttiden. När jag var 16 skaffade jag kei. Hoij. När jag var 17 gick min tjej ner i sataniskult och grävde upp min döde fars grav och stansade fast liket ovanför min säng. När jag var 18 blev jag myndig. Wow! När jag var 19 blev jag förklarad omyndig för att ha rivit får. När jag följde 20 fick jag existensis... Existens... Ja, det var ett jävla jobbigt år. Ja, nu måste det räcka för idag. Skriv kapitel 1 slut, Hamburgs liv kapitel 1 slut Åh, jag är helt färdig Men jag brukar säga så Jag har upplevt mycket och levt länge Och upplevt länge mycket Och varit uppe länge på kvällarna Men jag skulle byta bort allt mot en enda reaktion. Jag är jävlar Morse. Ted. Ted, varför ska du alltid råka ut för sånt här? Ska jag någonsin få tala med dig igen? Ja, det, här, ja, det här är alltså Radio Pleppo. Och Ted har... ja, Vi var ute och, och skulle göra en sändning från en sophanteringsstation. Och Ted ramlar rakt ner i en avfallspressor. Och han blev helt... Ja, han ligger nu här på sjukhuset och jag vet inte vad jag ska ta med till. Alltså, ja. Ted, varför? Doktor! Vad bra att ni kom! Säg nu, alltså kommer täta att klara sig, alltså har han någon chans! Det måste vara nysomit Kai. Bra att du är här. Hur är det med honom? Först vill jag bara säga att jag jämt lyssnar på det där programmet, det där pleppo. Och jag tycker nog det är så jävla bra. Vänta nu, hur var det där? Beethovens favoritfrukt. <laughs> det är frida och frida, vad de nu heter. Jag brukar kämta med mina kollegor då vi opererar och säga typ sak mig, dig hit med skalpellen. <laughs> ja, just så. Ja, bra. Men hur är det med Ted? Jag är nu med på communityn också. Jag är den där tohtoriboy 56. Men hur är det med Ted? Det är rätt illa ställt med Forström här. Det är faktiskt så illa ställt att... Hoppet är ute. Nej! <skratt> Nej, det inte Om inte. <skratt> Vadå? Vadå? Det finns ett sätt, men det är någonting som fortfarande inte helt färdigt utvecklat. Vi kan inte garantera att det funkar. Vi kan bara prova och hoppas. Om ni ger oss tillåtelse Vad är det, vad är det, gör vad som helst Alltså, vad som helst Vi har tekniken och vi har kunskapen Vi kan göra Ted till en cyborg En blandning mellan maskin och människa En robot, en övermänniska En perfekt varelse Cyborg Men alltså Hur skulle det gå till? Nå, no, i princip innebär det att vi virar in honom i aluminiumfolie Och trycker upp en skarslad i röven men du måste skriva under det här. Självklart, kjälvklart, vad som helst, bara Ted kommer tillbaka. Radio Brembo! Radio Brembo! Ja! Vi avbryter för en extra insatt nyhetssändning. Kampen mot brottsligheten har i Finland nu tagit steget in i framtiden. Sedan världshistoriens allra första syborg nyligen togs i bruk av polisen i Åbo har resultatet varit häpnadsväckande. Antalet inbrott har minskat med 100%, överfallen med 200% och också rattfyllerifallen är nere på en rekordlåg nivå. Endast missbruket av kopieringsmaskinerna vid Åbo Akademi är fortsättningsvis på samma nivå som vanligt. Det är alltså Ted Forström, känd från programmet Radio Pleppo i Radio Extrem som efter en olycka har byggts om till Syborg av forskare vid Turun Yliopisto i samarbete med Lidl. Experimentet har kallats det mest lyckade experimentet sedan huvudstabladet gick över till tabloidformat. Nu rasar beställningar in från polistyrkor världen över, och polisen i Åbo, de är nöjda med sin nya kollega. Som polis måste jag ju säga att jag först var skeptisk mot en sådan där robotjunti. Inte kan ju en plåt Niklas sätta hårt arbetande poliser eller vad säger du Lagergård? Nej, det är nog Men nu har han ju varit duktig nu. Dessutom är han jättebra på sudoku. Så alltid om Lagergård har fastnat fast så är det bara att ropa så kommer den här roboten och hjälper. Ju det är så. så. här säger alltså polisen. Men vad tycker de civila? Sakma, det är så bra! Fröpa jorden! För så var det som jätteobehagligt att gå hem från Sitsa ensam. Mm. Sack dick, Man måste som hela tiden vara på sin vakta. Mm. Fast vi kan ju nog kvinnovåld. Men vad ska man göra om det kommer som 300 våldtätsmän på en och samma gång? Sack mig, Dick. Mm. Fast nu är vi trög För nu finns det en robot som beskyddar oss. Mm. Och det Sack mig, Dick, känd Ted före han blev robot. Jag är som typ dockat tillsammans. Fri på jorden. Så säger alltså åbo och nu blir det... Vi måste, Ja, vi måste tydligen avbryta den här extrainsatta nyhetssändningen. Det kom precis in nu att ett gisslandrama pågår vid Åbo domkyrka. Vår reporter Kalle Lastika är på väg till platsen och vi återkommer inom kort med mera information. Varje gång jag lyssnar på Radio Pleppo växer mina bröst med en storlek. Vill du ha ännu större bröst?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 Kallelastika här i Åbo. Och jag står utanför domkyrkan där ett gisslandrama precis har börjat. Och det är alltså en man som har ockuperat domkyrkan och tagit ett handbollslag som gissland. Och nu hotar han att spränga upp hela kyrkan om hans krav inte är uppfyllda. Och enligt vad vi har fått höra här så är hans krav tydligen bättre vinterväder. Han säger att han har vallat sina skidor nu i flera veckor men ändå inte kunnat skida för det är bara slaskigt. Och... Polisen är på plats och har försökt förhandla Men hittills har man inte nått någon lösning Det är också en massa människor här som har samlats för att, för att se det här, det här hända Och jag ska försöka ta mig närmare här, det är trångt här ska... Ingen behöver bli skadad Släpp ut gisslan De säger att det ska snöa nu nästa vecka så ta det lugnt bara Så de förra veckan också Jag är trött på allt skitsmack Visa mig snön eller jag spränger hela skiten Ja, som ni hör så håller det på att trappas upp här riktigt ordentligt att ännu är ingen vara skadad men det verkar nog bara vara en fråga om tid innan det här sker. Kommissarien, vad ska ni riktigt ta er till nu då? Nå, no, skulle det här ha varit för en vecka sedan så skulle vi nu ha varit riktig pisse och omedelbart varit tvungna att gå med på den här psykopatens krav. Men nu finns det faktiskt en sak vi kan göra. Lagagård, kallar du in förstärkningen? Är det alltså den här omtalade cyborgen ni nu menar? Alltså, ja, för er som inte vet vad jag talar om så har man alltså i Åbo nyligen tagit i bruk en sorts hybrid mellan människa och maskin inom polisväsendet. Ett sorts cyborg som nu då arbetar tillsammans med polisen och tas in i extrema situationer. Ja, plåt, Niklas, brukar vi kalla honom jag och Och, ja, och, och nu verkar alltså den här cyborgen vara på väg här. Människorna vänder sig om... Det är en mörktonad skopbil Som just svängde in här Och jag ska försöka ta mig lite närmare Det är och ja, ja, ja Och skåpbilen körde rakt upp Till domkyrkotrappan Och nu har den stannat Och människorna här omkring mig så tystnar Alla tittar Det är som om de är svagna av värdnad nästan Och nu öppnar skåpbilen Ja cyborgen går alltså upp för trappan nu Det är den märkligaste skapelsen Jag någonsin har sett och den är helt omsluten av glänsande metall och han, han går fram till psykopaten som nu har kommit ut på trappan. Medborgare, lagbrytare, du har tio sekunder att ge upp. Aldrig! Oj då! Oj! Ja, men psykopatens kulor verkar inte ha någon effekt på Cyborgen. Och, och nu har Cyborgen tagit tag i honom och svingar honom i luften. Jag har aldrig sett något liknande. Folk här är helt dumma och förundrade. Och, och Cyborgen svingar psykopaten snabbare och snabbare. Och, och, och, och där släpp, och där flyger psykopaten i en vid båge. Och rakt in i Domkyrkans klokton. Folk här är helt liksom överväldigade. Jag ska försöka ta mig fram här och få en kommentar av cyborgen själv. Ja. Hör du, hey, vem, är du? Alltså, vem är du? Stämmer det som, som ryktena säger att du är Ted från Radio Pleppo som blivit ombyggd? Var kommer du ifrån? Var kommer den här musiken ifrån? Vem är du? Jag är Robot dead. Ja. Vi verkar vara på väg åt samma håll. Det är kallt idag. Jo, goddag, goda. Hej, kallt idag. Ja, det är nog, det är verkligen kallt idag. Jag är på väg till bostation. Just det, ja. Vart är ni på väg? Till bostation? Då får vi göra sällskap. Är du på väg någonstans längre bort? Mm, jag jag ska till Österbotten Det ska jag också Jag ska hälsa på min pappa Kul, ja Jag ska på något liknande, jag också Är du härifrån Åbo? Nej jag är, jag är från Kovjoki I Österbotten Kul, det är jag också Jag bor där Nära gamla tågstation Jaha Jag växte upp i just det område Jag också, vad heter dina föräldrar? Min mamma heter Venla. Venla Matson. Jaha. Och hon är. Och hon är min mamma också. Jo. Jo, och min pappa heter Lennart Matson. Det är min pappa. Läppen. Jo, de kallar, de, de, de kallar honom till det. Leppen. Leppen slår med käppen. Jo, så kör så de. Nu har man ju blivit äldre själv, men det känns ännu ibland som om jag vill hämnas på pappa. Jo, så är det nog att man vill hämnas kanske på pappa. Och hämnas man och hämnas på pappa. på pappa, för ändå så var Lepen det ju pappa slår som, med som aldrig liksom lyssna på Lepen mig då när jag, slår jag sa att de andra liksom inte vara med mig. Slår med Mamma, den där konstiga farbron med geväret talar för sig själv prider inte om det gulligt mystiskt Det här är radioplepp med, med... Med Kai. Ja, ja och så kommer jag. Jag får börja säga nu säkert. Det är väl bara att vänja sig. Ja, alltså allt det här börjar med att Ted och jag skulle göra ett fånigt program om återvinning. Och så ramlade Ted ner i en avfallspress. Och ja, och han dog nästan. Och på sjukhuset så sa de ju då att det enda de kunde göra var att göra om Ted till en robot. Eller någon cyborg eller cyborg eller vad de nu sa sen och Ted, ja, nu han klarar ju sig och visst det är ju det viktigaste och det var jättebra men inte det är ju samma Ted längre och, och nu är han anställd av polisen och har blivit en riktig tv-kändis så han är omtyckt av alla och jag är nu här i studion då ensam vad nu då? Uh, någonting är på väg hit genom korridoren låter det som god eftermiddag medborgare Enligt uppgifter från killarna på Radio Vega Ska här i studion finnas drogar. Ted, det är ju du Vad roligt att se dig Alltså, jag saknar saknat dig alltså, Kom in, vad roligt Jag är roboted. Ted Medborgarnas och rättvisans beskyddare Du hindrar mig i min tjänst Men Ted, känner du inte igen mig? Det är ju jag, Kai Vi har ju känt varandra hela livet och så har vi ju Radio Pleppo tillsammans, Ted Nu minns du väl Kai, Pleppo Låter lite småbögigt. Låt mig köta mitt jobb. Ted, du måste minnas... Alltså, se här. Här är ju en bild på Klaus Werner. Honom minns du väl? Och här är ju det här... Jo, vårt enda gula kuvert med positiv respons som vi fått via community. Alltså, vi har ju det inramat. Inte helt shit, stod det ju. Minns du? Va, vitsi. Hej och välkommen till Radiopläpp på. Ja, ja det är bra bra jag visste att du skulle minnas exakt. Radiopleppo med robot probo, Ted och Kai delande. Idag ska vi äta gräs och lyssna på Lil Babs. Bra, bra, alltså jag vet Ted, du kan bli det själv igen. Jag visste det. Radiople ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple ple Banananaa! Vad? Vad? Va... Var är Det du är dig själv! Du är frisk! Du är, du är tillbaka! Kai, Vad är det som har hänt? Jag minns bara att vi var på sopstationen och... Och sen ramlade jag! Och sen... Allt svart Alltså Ted jag är så glad att du är tillbaka igen Och att allting fixar sig Alltså nu måste vi fira Kai vänta nu äh. Äh. Jag har en skarvslad i röven Från Lidl Jo det är en lång historia men alltså jag ska berätta allting sen Det här var en, en hysterisk dag Men alltså ja, kom med, alltså, med bara Alltså vi ska ha en, ja, alltså, ja. Jag har inte tänka på någonting Men vi tycker alltså jag är